Повідав йому свою історію лише тому, що він був переляканий і засмучений тим, що з ним сталося, і прийшов просто порадитися з ним, як з лікарем. В обох прикладах лікарі, звісно, чули про подібні випадки дещо і раніше, але ставилися до них як до якихось дивних винятків, а не як до явища широко розповсюдженого, і таким чином не звертали на це жодної уваги. Нарешті, у ставленні до лікарів є ще один чинник, який допомагає зрозуміти, чому так багато хто з них не знайомий з передсмертними феноменами, незважаючи на те, що більшість очікує, що саме лікарі повинні більше за всіх інших знати про це. У процесі підготовки лікарів на медичних факультетах майбутнім лікарям постійно навіюють, що вони повинні остерігатися повідомлень пацієнтів про те. Що вони відчувають? Передбачається, що лікар повинен більше звертати увагу на об'єктивні ознаки хвороби, а не на суб'єктивні відчуття, симптоми пацієнта, які втім також містять зерна істини. Такий напрямок, звісно, цілком резонний, бо легше мати справу з чимось об'єктивним. Однак такий підхід має наслідком ігнорування передсмертного досвіду хворих, Оскільки лише далеко не всі лікарі запитують про відчуття і переживання хворих, яких вони повернули до життя після клінічної смерті. Тому я і думаю, що саме внаслідок такого підходу лікарі, які теоретично мали б більше за всіх інших людей бути обізнані про це, фактично знають про це трохи більше, ніж усі інші. Чи виявили ви якісь відмінності щодо цього явища для чоловіків і жінок? Як мені видається, жодної різниці ні в змісті, ні в типології пережитого між чоловіками і жінками немає. Я зустрічав як чоловіків, так і жінок, які описують найхарактерніші аспекти передсмертного досвіду, що їх уже обговорювали – і немає жодної деталі, яка займала б більше місця в повідомленнях, скажімо, чоловіків, порівняно з досвідом пережитими жінками. І все ж відмінності між чоловіками та жінками є. Загалом чоловіки, які пережили передсмертний досвід, розповідають про це більш стримано, ніж жінки. Чоловіки, набагато частіше, ніж жінки, відповідали на мої листи лише коротким описом пережитого – або навіть повертали назад мої запитання, коли я намагався утримати більш докладне інтерв'ю. Чоловіки, набагато частіше, ніж жінки, відповідали приблизно так. Я намагався забути це, придушити в собі. Часто вони натякали на боязнь бути висміяним, або навіть вони говорили про те, що відчуття пережитого ними настільки незвичайні, що не хочеться про них говорити. Я не можу навести якесь пояснення цьому. Скажу тільки, що не я один помітив цю особливість. Доктор Рассел Мур, відомий психолог, повідомив мені, що і він сам, і інші фахівці спостерігали те ж саме. Приблизно втричі більше жінок, ніж чоловіків, приходить поділитися своїми психологічними переживаннями. Інша цікава особливість полягає в тому, що значно більша частина таких випадків, ніж можна було очікувати, трапляється в період вагітності, що також залишається для мене абсолютно незрозумілим. Єдине, що можна сказати, що вагітність сама по собі є станом, пов'язаним із підвищеним ризиком для здоров'я і численними ускладненнями. Якщо врахувати, що тільки жінки переживають вагітність, і що вони охочіше розповідають про пережитий досвід, то це якоюсь мірою пояснює те, що згадані нами події частіше мають місце під час вагітності. Як ви можете бути впевнені в тому, що всі ці люди вас не обманюють? Для тих, хто не спостерігав, подібно до мене, передсмертні стани і нічого про це не чув, дуже легко припустити, що всі ці розповіді не більше ніж брехня. Однак я перебуваю в зовсім іншому становищі. Мені доводилося розмовляти з освіченими, зрілими, емоційно стійкими людьми, як жінками, так і чоловіками, які були надзвичайно схвильовані і навіть плакали, розповідаючи про те, що з ними сталося за місяць до цього. У їхньому голосі я чув теплоту, щирість і такі почуття, про які важко розповідати. Таким чином, для мене в такій ситуації, яку не можна, на жаль, адекватно передати іншим, припустити, що все це лише майстерна брехня, навряд чи можливо. На додаток до моєї особистої впевненості є й інші, вельми серйозні підстави не погоджуватися з гіпотезою, згідно з якою всі ці розповіді сфабриковані. Найсерйознішим підтвердженням правдивості є разюча схожість такого великого числа свідчень. Як могло статися, що так багато людей, з якими мені довелося зустрічатися, брехали мені про одне і те саме протягом восьми років? Теоретично, можливість змови залишається і тут. Звісно, можна думати, що приємна літня пані з Північної Кароліни, студент-медик із нью джеррі Ветеринари з Джорджії та безліч інших осіб упродовж кількох років підтримували таємний зв'язок між собою для того, щоб містифікувати мене. Однак я не думаю, щоб це було скільки-небудь імовірно. Навіть якщо припустити, що зібрані вами свідчення не є абсолютною брехнею, все ж таки не можна виключити, що вас введено в оману в більш тонкий спосіб. Хіба не можна припустити що протягом низки років ваші кореспонденти ретельно розробили свої розповіді. Це запитання нагадує про добрий відомий психологічний феномен, коли будь-яка особа починає із зовсім простої розповіді про будь-яке переживання або подію, але згодом ця розповідь розвивається в цілу історію. З кожним новим переказом додаються все нові подробиці, в які оповідач починає вірити сам. Зрештою, остаточний варіант уже стає вельми мало схожим на вихідну подію. Однак я не вірю, що у вивчених мною випадках було присутнє щось таке. По-перше, розповіді осіб, яких я інтерв'ював незабаром після того, як це з ними сталося, в деяких випадках ще під час перебування в лікарні були абсолютно схожі з тими, що мені розповідали люди, які пережили подібне десятки років тому. Далі, в деяких випадках особи, яких я інтерв'ював, записали свої враження безпосередньо після того, що сталося, і під час нашої бесіди вони просто читали свої спогади. Ці описи також збігалися за типом подій з тими враженнями, які розповідали інші люди про їхній передсмертний досвід, що мав місце багато років тому. Крім того, фактично дуже часто я був першою або другою людиною, які розповідали про те, що сталося, і то з великим небажанням, навіть незважаючи на те, що з моменту події минуло чимало часу. Різного роду прикрашання були або невеликі, або були відсутні зовсім, тому що навіть ті випадки, які розповідали їхні автори досить часто, не становлять окремої групи. Зрештою, цілком можливо, що в багатьох випадках мало місце, навпаки, зменшення подробиць пережитого, те, що психологи називають супресією, що являє собою свідомий процес контролювання небажаних спогадів, відчуттів і думок або витіснення їх зі свідомості. У багатьох випадках під час інтерв'ю Опитуваний робив зауваження, які чітко свідчили про наявність такого роду супресії. Наприклад, одна жінка, яка розповідає мені досить чітко про свої переживання під час її смерті, сказала, «Я відчуваю, що зі мною сталося набагато більше подій, ніж я розповідаю, але я не можу згадати всього. Я намагалася придушити це в собі, бо я знала, що мені ніхто не повірить». Чоловік у якого мала місце зупинка серця під час операції, спричиненої важким пораненням, отриманим у В'єтнамі. Дуже палко говорив про те, як важко йому згадати про своє перебування поза фізичним тілом. «Навіть зараз я не можу говорити про це без здригання. Я відчуваю, що там було багато такого, про що я не повинен пам'ятати. Я намагався забути це». Коротше кажучи, Можна з великою впевненістю стверджувати, що прикрашання не є суттєвим чинником у формуванні подібних розповідей. Чи були всі ці люди релігійними до того, як це з ними сталося? І якщо це так, то чи не брали участь їхні релігійні вірування та їхнє середовище у формуванні пережитого ними? Певною мірою. Як уже згадувалося раніше, згадка про істоту, що світиться, була незмінною, але визначення та її опис варіювали безсумнівно залежно від релігійних поглядів осіб. Однак протягом усього дослідження я не чув жодного опису пекла чи раю, який чимось нагадував звичні картини, характерні для даної релігійної групи. Насправді багато осіб навпаки підкреслювали, наскільки не схожий їхній досвід на те, що вони уявляли собі відповідно до їхніх релігійних поглядів. Одна померла жінка розповідала, «Я завжди чула, що коли помираєш, то відразу бачиш і рай, і пекло. Але я не бачила ні того, ні іншого». Інша жінка, яка пережила нетілесний досвід після жорстокої травми, говорила, «Дивна річ. Згідно з моїми релігійними уявленнями, я завжди думала, що в хвилину смерті ви опиняєтесь перед чудовими вратами. Але тоді я просто ширяла навколо мого власного фізичного тіла. Ось і все. Це було абсолютно несподівано. Далі у кількох випадках я отримав свідчення від осіб, які не дотримувалися жодних релігійних вірувань до пережитого ними. Їхні розповіді за змістом – не відрізняються помітним чином від розповідей людей глибоко релігійних. У кількох випадках зустрічалися люди, які були колись релігійними, але згодом, ще до передсмертного досвіду, відійшли від релігії. Після пережитого ними їхні релігійні переживання повернулися з ще більшою глибиною. Інші говорили, що хоча б вони й читали деякі книжки релігійного змісту, наприклад, Біблію, вони ніколи не розуміли багатьох речей, про які читали доти, доки не пережили передсмертного досвіду. Те, що ви вивчаєте, має якийсь стосунок до можливості перевтілення. Жоден із досліджених мною випадків не вказував на те, що перевтілення мало місце. Але слід мати на увазі, що жоден із них не виключає такої можливості. Якщо перевтілення все ж має місце, очевидно, що між часом виходу зі старого тіла і входженням в інше, нофе є якийсь проміжок, під час якого душа перебуває в іншому вимірі. Самотехніка, інтерв'ювання людей, які повернулися після настільки близького контакту зі смертю, не зовсім підходяща модель для дослідження перевтілення. Інші методи можуть і повинні бути використані для дослідження перевтілення. Деякі використовують, наприклад, метод спогади минулого. Якусь особу піддають гіпнозу, і їй пропонують подумки повертатися усе більш і більш ранні етапи її життя. Коли вона досягає найбільш ранніх вражень, які вона отримала у своєму теперішньому житті, їй пропонують згадати те, що було до цього. З цього моменту багато хто з тих, кого випробовують, починають докладно розповідати про своє попереднє життя, що відбувалося у віддалені часи у зовсім інших місцях. У деяких випадках ці розповіді з чудовою точністю відповідають дійсним подіям. Це буває навіть тоді, коли було точно встановлено, що випробуваний не міг якимось звичайним способом дізнатися про події осіб і місце, які він так точно описав у своїй розповіді. Найбільш відомий випадок – Бріді Мерфі, але є багато інших випадків, іноді не менш вражаючих і добре документованих, але не настільки добре відомих. Для тих, хто бажає ознайомитися з цими явищами докладно, можна рекомендувати прекрасне дослідження Йона Стевенсона «20 випадків можливого перевтілення». Необхідно також згадати про те, що Тибетська книга мертвих, у якій вельми докладно розповідається про етапи посмертного існування, свідчить про те, що перевтілення має місце значно пізніше, тобто вже після тих подій, про які розповідають обстежені мною особи. Чи доводилося вам брати інтерв'ю у кого небудь, хто мав передсмертний досвід у зв'язку зі спробою самогубства? І якщо так то чи відрізнялися чимось їхні відчуття? Так, я знаю кілька випадків, у яких спроба самогубства очевидно супроводжувалася смертю у тому сенсі, як ми тут обговорюємо. Такого роду досвід одностайно характеризують як вельми болісний. Як сказала одна жінка, якщо ви залишаєте цей світ зі страждаючою душею, ваша душа страждатиме і там. Коротше, ці люди свідчать про те, що конфлікт, який вони намагалися розв'язати через самогубство, залишається і тоді, коли вони помирають, але з'являються нові труднощі. У своєму позитілесному досвіді вони вже нічого не можуть зробити для розв'язання своїх проблем. І крім того, їм доводиться бачити трагічні наслідки, скоєного ними. Один чоловік, який був пригнічений смертю своєї дружини, застрелився, помер, але потім був оживлений. Він розповідає, «Я не потрапив туди, де була моя дружина. Я потрапив у жахливе місце. Я негайно побачив, якої помилки я припустився. Я подумав, я хотів би, щоб це не було зроблено мною». І інші які пережили цей неприємний стан, говорили, що їм здавалося, що вони приречені на довге перебування в такому положенні. Вони відчували це як покарання за порушення правил, що виражалося в спробі передчасно звільнитися від життя, якогось завдання, виконання певного життєвого призначення. Такого роду зауваження добре узгоджуються з тим, що говорили мені деякі інші люди – які пережили вмирання за інших обставин. Проте вони говорили про те, що їм сказано, що самогубство – велике нещастя, яке супроводжується жорстоким покаранням. Одна людина, яка пережила передсмертний досвід під час нещасного випадку, говорила таке, «Поки я був там, я чітко відчував, що є дві речі, абсолютно заборонені для мене». Вбити себе та вбити будь-кого іншого. Якби я наклав на себе руки, це означало б, що я ж бурнув би Божий дарунок йому в обличчя. Убити будь-кого іншого означає завадити божественному задуму щодо цієї людини. Подібні почуття, які я чув у багатьох свідченнях, містяться в більшості стародавніх богословських і моральних аргументацій проти самогубства. Будь-хто може в тій чи іншій формі знайти такі аргументи у таких різних письменників, як святий Фома Аквінат, Лок або Кант. На думку Канта, самогубство є дією, що суперечить божественному. Воно є проти свого творця. Святий Фома Аквінат висловлював переконання, що життя є Божественний дар, і що позбавляти його є божественна прерогатива, а не людська. Утім, у цій дискусії я не ставив собі за мету засудити самогубство. Я тільки повідомляю те, що мені говорили про це люди, які пережили передсмертний стан. Наразі я якраз зайнятий підготовкою другої книги, присвяченій переживанню передсмертного стану, в якій цій темі буде приділено більше уваги. Чи є у вас свідчення від осіб, які належать до інших культур? Ні, немає. Однією з причин є те, що моє дослідження не було суворо науковим, тобто я не використовував випадкової вибірки з усього людства загалом. Мені було б дуже цікаво дізнатися про передсмертний досвід ескімосів, індусів, Наваху тощо, але внаслідок географічних та інших обмежень я не міг цього зробити. Чи є якісь історичні приклади передсмертних феноменів? Наскільки я знаю, ні. Однак я був повністю зосереджений на сучасних прикладах і просто не мав достатнього часу для ґрунтовного дослідження такого історичного питання. Тож я не здивуюся, якщо виявиться, що такого роду повідомлення вже були в минулому. З іншого боку, я схильний вважати, що повідомлення про передсмертний досвід будуть набагато частіше зустрічатися в роботах, що вийшли протягом останнього десятиліття, ніж за більш ранній час. Причина цього просто в тому, що техніка реанімації отримала достатній розвиток лише порівняно недавно. Багато людей, які були повернуті до життя в наш час, раніше просто не виживали. Як приклади новітніх медичних досягнень, достатньо вказати на такі прийоми, як ін'єкція адреналіну в серце, зняття серцевого шоку, штучне серце, Штучній легені. Чи досліджували ви медичні дані щодо стану ваших пацієнтів? Так, наскільки це було можливо, я це робив. У тих випадках, коли я отримував запрошення для проведення відповідного дослідження, медичні дані залучалися для підтвердження стану хворого, тобто для підтвердження достовірності пережитої клінічної смерті. В інших випадках, у наслідок того, що минуло вже доволі багато часу або смерті осіб, які проводили реанімацію, медичні свідчення були відсутні. Повідомлення тих осіб, клінічна смерть яких підтверджувалася документально, не відрізнялася від тих, щодо яких такі документи представити було неможливо. У багатьох випадках, коли були відсутні медичні документи, я користувався свідченням друзів, родичів або лікарів пацієнта щоб упевнитися в тому, що передсмертні події дійсно мали місце. Я чув, що вже через 5 хвилин після смерті реанімація неможлива. Проте ви стверджуєте, що в деяких випадках ваші пацієнти були мертвими протягом 20 хвилин. Як це могло статися? Багато кількісних даних, які нам відомі з медичної практики, мають усереднений характер і не є абсолютними. Ця цифра, 5 хвилин, про яку так часто можна чути, є середньою. У клінічній практиці існує неписане правило, згідно з яким не намагаються реанімувати хворого, який перебуває у стані смерті вже понад 5 хвилин, оскільки після цього починають пошкоджуватися клітини мозку через нестачу кисню. Однак це всього лише середня величина, від якої можливі відхилення в обидва боки в окремих випадках. Я особисто знайомий з випадком, коли реанімація мала місце через 20 хвилин після смерті і не було жодних вказівок на пошкодження клітин мозку. Чи були ці люди справді мертвими? Основна причина, через яку це питання видається досить важким, полягає в тому, що воно по суті семантичне, тобто все залежить від того, який сенс вкладаємо ми в поняття смерть. Суперечка, що розгорілася нещодавно з приводу трансплантації органів, показала, що поняття смерть не є твердо встановленим навіть серед професійних лікарів. Критерії смерті різні не тільки для лікарів і не лікарів, але різні навіть серед самих лікарів. По-різному вони визначаються і в різних клініках. Розгляньмо і обговоримо три визначення смерті. Перше. Смерть як відсутність клінічно визначених ознак життя. Дехто вважає, що мертвою можна вважати людину, у якої зупинилося серце, припинилося дихання, тиск, крові впав до рівня, що неможливо визначити приладами, зіниці розширилися, температура тіла починає падати тощо. Це клінічне визначення смерті, яким протягом багатьох століть користувалися лікарі та всі інші – по суті, більшість людей визнавали мертвими саме на підставі цих критеріїв. Зрозуміло, саме це клінічне визначення підходило до стану тих людей, яких я згодом розпитував. Як свідчення лікарів, так і медичні звіти однаково свідчили про те, що смерть у зазначеному сенсі мала місце. Друге. Смерть як відсутність мозкової активності. Розвиток техніки призвів до створення більш чутливої апаратури для визначення перебігу біологічних процесів, прихованих від безпосереднього спостереження. Електроенцефалограф являє собою прилад, який підсилює і реєструє навіть дуже слабкі електричні потенціали мозку. Останнім часом є тенденція робити висновок про дійсну смерть на підставі відсутності електричної активності мозку про яку можна судити за появою плато на записуючому пристрої під час зняття електроенцефалограми. Безсумнівно, що у всіх випадках реанімації, з якими я мав справу, мало місце критичне становище хворого. Зрозуміло, не було часу для зняття електроенцефалограми, оскільки лікарі всі зусилля спрямовували на те, щоб повернути пацієнта до життя, Тож, дехто може стверджувати, що смерть цих осіб залишається недоведеною. Припустімо на хвилину, що для тих осіб, яких вважали померлими і реанімували, було б отримано плато під час зняття ЕЕГ. Чи було це необхідним додаванням для наших даних? Я думаю, що ні. Причин цьому три. По-перше, реанімація завжди відбувається в критичній обстановці і не повинна займати більше 30 хвилин. Доставка і установка обладнання для ЕЕГ досить складна. Потрібен деякий час для досягнення оптимального режиму приладу. В обстановці кризи і поспіху збільшується можливість помилкових показань. Таким чином, навіть якщо уявити скептику ЕЕГ з плато, то однаково залишається місце для заперечень, що ЕЕГ було знято недостатньо акуратно. По-друге, якщо навіть установку ЕЕГ вдасться застосувати для подібних випадків цілком якісно, все одно не можна безпомилково встановити, можлива реанімація чи ні. Плато ЕЕГ отримували і для осіб, яких надалі вдалося реанімувати. Підвищені дози наркотиків, які є депресантами нервової системи, так само як і гіпотермія, зниження температури тіла, призводять до появи плато на ЕЕГ. Якби навіть мені вдалося дослідити випадки, для яких були наявні якісні дані ЕЕГ, все одно залишається місце для заперечень. Можна, наприклад, сказати, що все це не показує, що передсмертний досвід був пережитий пацієнтом саме під час появи Платона ЕЕГ, а не до або після нього. Тож я приходжу до висновку, що дані ЕЕГ не мають істотного значення на цьому етапі. Третє. Смерть як незворотна втрата життєвих функцій. Дехто пропонує ще суворіше визначення, згідно з яким нікого не можна визнати мертвим, незалежно від того, є чи ні клінічні ознаки життя, або ж з'явилося чи ні Платона, еге, -Е оскільки відбулася реанімація. Іншими словами, смерть – це такий стан, коли повернути людину до життя вже неможливо. Очевидно, що за цим визначенням у жодному з описаних мною випадків не можна визнати, що в моїх пацієнтів мала місце смерть, оскільки всі вони були повернуті до життя. Отже, ми бачимо, що відповідь на це запитання потребує уточнення, що саме ми розуміємо під словом смерть, але необхідно сказати, що, незважаючи на те, що дана суперечка має переважно семантичний характер, Усі три визначення мають істотне значення. По суті, я певною мірою згоден із третім, найжорсткішим визначенням. Навіть у тих випадках, коли серце перестало битися на якийсь час, тканини тіла, особливо мозку, ще продовжують жити, споживають кисень і поживні речовини досить довгий час. Не обов'язково, як можуть подумати дехто, у деяких із таких випадків порушуватимуться біологічні закони. Для того, щоб реанімація стала можливою, деякий ступінь залишкової біологічної активності має зберігатися в клітинах тіла, навіть якщо її і не вдасться визначити клінічними методами. Однак наразі, мабуть, не можна точно визначити, з якого моменту повернення назад неможливе. Цей момент може бути різним для різних осіб, і крім того, залежить від безлічі факторів. Безсумнівно, однак, що кілька десятиліть тому більшість людей, з якими я розмовляв, не могли би бути повернуті до життя. Тож, безсумнівно, що в майбутньому техніка реанімації дасть змогу повертати багатьох із тих, кого ми не в змозі врятувати сьогодні. Отже, припустімо, що смерть є відокремленням свідомості від тіла і що з цього моменту справді переноситься свідомість в інший вимір буття. З цього випливає що існує певний механізм, за допомогою якого душа або свідомість вивільняється при смерті. У нас немає підстав думати, що цей механізм працює в точній відповідності з тими явищами, які ми бачимо навколо себе, як щось довільне, скажімо, тільки після певної точки, після якої неможливе повернення. Ми також не можемо припустити, що цей механізм у кожному випадку працює більш досконало порівняно зі звичайними процесами, що відбуваються в нашому тілі. Можливо, що колись цей механізм починає діяти ще до настання критичного стану нашого фізичного тіла, роблячи можливим для деяких людей бути свідками коротких видінь інших реальностей. Це припущення дає змогу пояснити розповіді деяких людей про те, як вони бачили на одну мить своє минуле життя позатілесний досвід і перечуття людей, що їх уб'ють, що виникає задовго до реальної загрози. У підсумку дискусії ми бачимо, що в нашому контексті безцільно шукати точного визначення поняття смерті. Те, що мається на увазі за цим запереченням з приводу передсмертного досвіду, видається більш серйозним. По суті, йдеться про те, що оскільки в тілі зберігається можливість деякої біологічної активності, то саме завдяки цьому виникають відчуття, які ми називаємо передсмертними дослідами. Я зрозуміло згоден з тим, що у всіх досліджених мною випадках залишкові біологічні процеси мали місце в тілах моїх пацієнтів у той час, коли вони були визнані клінічно мертвими. Отже, питання про те, чи справді мала місце реальна смерть, зводиться до серйознішої проблеми. Чи не був викликаний передсмертний досвід залишковими біологічними процесами, що відбуваються в організмі, або іншими словами? Чи можливі інші пояснення того, що ми спостерігали, тобто такі, що відрізняються від припущення, що життя триває після смерті тіла? Розгляду цього питання і буде присвячено наступний розділ. Пояснення Можливі, звичайно, і інші пояснення передсмертних феноменів. По суті, суто, з філософського погляду, для пояснення будь-якого досвіду, події або факту, можна сконструювати незліченну безліч гіпотез. Так, можна вічно пропонувати все нові, нові, теоретично можливі пояснення для будь-якого явища. Те ж саме відбувається щодо передсмертних феноменів – Пропонуються всілякі варіанти для їхнього пояснення. З великої кількості пояснень, які теоретично могли бути запропоновані, я вибрав кілька, які пропонувалися найчастіше в аудиторіях, до яких мені доводилося звертатися. Відповідно, я розберу тепер ці найпоширеніші пояснення, а крім них також і ті, які хоча ніким ще не пропонувалися, але можуть тим не менш виникнути». Дещо довільно я розділив їх на три типи – надприродні, природничі, наукові та психологічні. Надприродні пояснення Дуже рідко будь-хто з аудиторії пропонував демонічне пояснення передсмертного досвіду, вважаючи, що він безсумнівно спрямовувався темними силами. У відповідь на це пояснення можу тільки сказати таке – Мені видається, що найкращий спосіб розрізнити, ким спрямовується удержуваний людьми досвід – Богом чи дияволом. Це подивитись, що говорять ці люди після того, що з ними сталося. Я вважаю, що Бог буде наставляти тих, кому Він з'явився, жити в любові і всепрощенні. Диявол же буде налаштовувати своїх служителів і ти шляхом ненависті й руйнування – Безсумнівно, ті люди, з якими мені довелося розмовляти, повернулися після свого надзвичайного досвіду, оновлені з рішучістю йти першим шляхом, а не другим. У світлі цих махінацій, яких гіпотетичний демон мав би вдаватися для того, щоб шукати свої нещасні жертви, та й з якою метою. Він, звісно, зазнав у цілковитої невдачі, наскільки я можу судити, якщо він надсилає настільки переконаних емісарів, але не для своєї програми. Природничі наукові пояснення. Фармакологічні пояснення. Дехто припускає, що передсмертний досвід викликається терапевтичними наркотиками, які вводяться хворому в момент кризи. Зовнішня правдоподібність цієї думки ґрунтується на кількох фактах. Багатьма людьми, зокрема і лікарями, Визнається, наприклад, що багато наркотиків викликають ілюзії та галюцинації. Ба більше, ми живемо в такий час, коли є підвищений інтерес до зловживання наркотиками, і суспільство приділяє велику увагу боротьбі з нелегальним вживанням таких наркотичних засобів, як ЛСД, марихуана та інші, такі самі сильні, що викликають галюцинації. Нарешті відомо, що навіть багато наркотиків, які використовуються для лікування, можуть викликати такі стани, які схожі з передсмертним досвідом. Нарешті відомо, що навіть небагато наркотиків, які використовуються для лікування, можуть викликати такі стани, які схожі з передсмертним досвідом. Наприклад, наркотик піклогексанон, який застосовується як внутрішньовену анестезуючу речовину у деяких випадках чинить дію, схожу на позатілесний досвід. Він класифікується як дисоціативний, такий, що розділяє анестетик, оскільки після його введення пацієнт не реагує не тільки на біль, а й на навколишнє оточення. Він відчуває себе відокремленим не тільки від того, що його оточує, а й від частин свого тіла, рук, ніг, тощо. Деякий час після того, як хворий приходить до тями, у нього ще можуть зберігатися психологічні порушення, зокрема галюцинації та дуже яскраві сновидіння. Зауважимо, що кілька людей для того, щоб охарактеризувати свої відчуття під час позатілесного стану, вживали саме це слово – дисоціація. Крім того, я зібрав кілька свідчень від людей, які під час анестезії переживають стан, який чітко визначали як галюциногенне бачення смерті. Я дозволю собі навести один приклад. Це було досить давно. Мені тоді було років 12. Я була в дентисті, і мені дали двоокис азоту, щоб запломбувати зуб. Я трохи нервувала, приймаючи його, бо боялася не прокинутися. Коли анестезія почала діяти, у мене було відчуття, ніби я рухалася по спіралі. Це не те, щоб я кружляла, але крісло Дантиста рухалося по спіралі вниз і вгору. Усе було дуже яскраво і біло. І коли я досягла верху спіралі, спустилися ангели, щоб зустріти мене і повести на небеса. Я вживатиму множину ангели, бо впевнена, що їх було більше, ніж один. Однак я не можу точно сказати, скільки. У цей час Дантист і доглядальниця говорили щодо якоїсь іншої особи, і я чула їх. Але коли вони закінчували речення, я на силу згадувала, з чого воно починалося. Але я точно знаю, що вони розмовляли і що їхні слова підхоплювало відлуння. Здавалося, що це відлуння йде кудись далеко, як у горах. Добре пам'ятаю, що я чула їх зверху, немов я рухалася до неба. Це все, що я пам'ятаю, крім того, що я зовсім не боялася смерті. У той період я боялася пекла, але коли це сталося, я не сумнівалася, що я піднімаюся в небеса. Пізніше я дуже здивувалася, що думка про смерть не бентежила мене, але врешті решт зрозуміла, що в стані анестезії мене зовсім нічого не бентежило, не турбувало. Цікаво, що я була щаслива, бо цей газ звільнив мене від усяких турбот. Я сварила його за це. Це таке невизначене почуття. Але більше я про це не думала. Зверніть увагу, що є відома схожість між цим досвідом і тими, які були описані як реальність людьми, котрі їх пережили. Так ця жінка описує блискуче біле світло, що осяяло людей, які прийшли зустріти її і перевести на інший бік, і крім того, повну відсутність засмучення з приводу того, що сталося. Є також два пункти, що вказують на позатілесний стан. По-перше, її враження, що вона чула голоси доглядальниці і дантиста, звідкись згори, та її відчуття, що вона ширяла. З іншого боку, інші деталі її розповіді не схожі на передсмертний досвід, який відчувається так, ніби все відбувається насправді. Блискуче світло, невизначене і непомітне відчуття миру і щастя від того, що сталося. Опис посмертного світу дуже буквальний і вона визначає його відповідно до її релігійного сприйняття. Істот, які зустріли її, вона називає ангелами, і вона піднімається на небеса, які десь на горі. Вона не бачить свого тіла, а просто відчуває крісло дантиста, тож причиною її пересування був не її власний рух, а рух разом із кріслом. Вона постійно наголошує на невизначеності свого досвіду, який не мав жодного стосунку до її віри в майбутнє життя, справді вона зараз має сумнів у майбутньому житті. Порівнюючи досвід, викликаний наркотиками з передсмертним досвідом, про який говорять як про реальність, треба відзначити ще кілька пунктів. Насамперед, ті деякі люди, які повідомили мені про наркотичний досвід більш романтичні, сповнені уяви, розумні і менш стійкі, ніж люди, які розповідають про передсмертний досвід. По-друге, досвід з наркотиками дуже невизначений. По-третє, ці розповіді різняться між собою і вже в усякому разі відрізняються від розповідей про передсмертний досвід. Я б сказав, що, обравши цей випадок з анестезією, я свідомо обрав саме той, який найбільше схожий на передсмертний досвід. У висновку я скажу, що існує дуже велика різниця між двома цими типами досвіду. Ба більше, є багато додаткових фактів, які свідчать проти фармакологічного пояснення передсмертних феноменів. Найсуттєвіше полягає в тому, що в більшості випадків жодних наркотиків не застосовували. У деяких випадках ліки застосовувалися, але вже після передсмертного досвіду. Багато людей наполегливо повторювали, що передсмертний досвід стався до того, як було вжито будь-які ліки. У деяких випадках – задовго до того, як було надано медичну допомогу. Навіть у тих випадках, коли терапевтичні ліки використовували, то їх було велике розмаїття, починаючи з таких речовин, як аспірін, антибіотики і гормональний адреналін аж до місцевої та загальної газової анестезії. Більшість цих ліків не діють на центральну нервову систему і не викликають психічних наслідків. Треба також зауважити, що немає різниці між групами пацієнтів, які отримали ліки, і тими, які були зовсім їх позбавлені. Нарешті я хочу зазначити, що одна жінка, яка помирала двічі протягом кількох років, стверджувала, що відсутність передсмертного досвіду першого разу була пов'язана з анестезією. Вдруге, коли вона була зовсім без ліків, вона мала дуже складний досвід. Є одне припущення сучасної фармакології, яке також поділяє величезна кількість неспеціалістів. Згідно з цією думкою, психічні епізоди, що викликаються психічними ліками, являють собою лише результат дії цих ліків на нервову систему. Звідси припускають, що психічні події, отже, можуть бути ілюзорними, галюцинаторними, оманливими, словом, такими, що відбуваються тільки у свідомості. Слід, однак, пам'ятати, що такий досвід не є загально прийнятим. Є інша точка зору на співвідношення між наркотиком і тим результатом, до якого призводить його використання. Я маю на увазі первісне і дослідницьке використання тих наркотиків, які ми називаємо галюциногенними. Протягом століть люди використовували такі психоактивні речовини, щоб досягти інших станів свідомості та перенестися в інші плани реальності. Жвавий і захопливий виклад про сучасне використання наркотиків – для цілий такого роду читач може знайти в книзі «Природна свідомість» Ендрю Вілла. Таким чином, упродовж історії ліки використовували не тільки з медичною метою або для боротьби із захворюваннями, але також і в релігійних культах і для досягнення просвітлення. Наприклад, серед американських індіанців на заході Сполучених Штатів виявлено і добре вивчено піоти-культ. Шматочки кактуса піоте, що містить речовину мескалін, проколтується для досягнення релігійних видінь і просвітлення. Подібні культи зустрічаються по всьому світу, і ті, хто бере участь у цих культах, вірять у те, що наркотичні засоби відіграють роль коридору для проникнення в інші плани буття. Допускаючи правомірність такої точки зору, можна припустити, що використання наркотичних засобів Являю собою лише один з багатьох шляхів, що ведуть до просвітлення і до розкриття інших вимірів реальності. Вмирання, отже, можливо, є один із таких шляхів. Цим, мабуть, і пояснюється схожість між досвідом, одержуваним під час використання наркотиків, і передсмертним досвідом. Фізіологічні пояснення Фізіологія є однією з гілок біологічних наук, яка досліджує функціонування клітин, органів і всього живого організму, а також взаємодію між цими частинами. Фізіологічні пояснення передсмертних феноменів, які мені часто доводилося чути, зводяться до такої гіпотези, оскільки під час клінічної смерті або будь-яких інших серйозних ушкоджень припиняється постачання мозку киснем, Спостереження явища, мабуть, є певним останнім компенсаторним баченням мозку, що помирає. Основна помилка цього уявлення полягає в наступному. Як можна легко побачити з огляду передсмертного досвіду, наведеного вище? У великій кількості випадків переживання передсмертного досвіду відбувалося ще до будь-яких фізіологічних ушкоджень, передбачуваних згаданою гіпотезою. Справді, у кількох випадках протягом усього переживання передсмертного досвіду не було жодних тілесних ушкоджень. Водночас кожний окремий елемент, що з'являвся в разі жорстоких травм, спостерігався також і в інших прикладах, у яких будь-які травми були повністю відсутні. Неврологічні пояснення Неврологія – це розділ медицини, присвячений виявленню, діагнозу та лікуванню захворювань нервової системи, тобто головного мозку, спинного мозку та периферичних нервів. Явища, подібні до тих, що описані у випадках передсмертного досвіду, спостерігалися також і за деяких неврологічних захворювань. Тому деякі пропонують неврологічні пояснення передсмертного досвіду, причину якого вони схильні бачити в ушкодженні нервової системи тих, хто помирає. Я мав бесіду з одним із пацієнтів неврологічної палати, який розповідав мені про одну незвичайну форму нервового розладу, коли перед ним промайнули всі події з його минулого життя. Коли це сталося вперше, я дивився на свого друга, який перебував в іншому кінці кімнати. Раптом права частина його обличчя стала спотворюватися, але найнесподіванішим було вторгнення в мою свідомість сен з мого минулого життя. Вони виглядали дуже жваво, саме так, як і відбувалися насправді у кольорі та у трьох вимірах. Я відчув Нудоту і був так переляканий, що спробував уникнути бачення. Відтоді це відбувалося багаторазово. Я поступово зрозумів, що не варто втручатися, а краще дозволити цим видінням йти своєю чергою. Найближче зіставлення, яке я можу зробити для цих видінь, це, мабуть, фільм, який демонструють по телебаченню на новий рік. Події, які відбулися за минулий рік, проносяться на екрані, і коли ви їх дивитеся, вони минають, змінюючись іншими, перш ніж ви зможете їх чітко усвідомити. Це зовсім, як у моїх сновидіннях. Я бачу щось і думаю, о, я пам'ятаю це. Я хочу утримати бачення в моїй свідомості, але перш ніж я можу це зробити, воно вже змінюється іншим. Бачення складаються з подій, які дійсно відбувалися. Ніщо не змінюється. Однак, коли видіння закінчується, то мені буває дуже важко згадати, що ж саме я бачив. Іноді видіння повторюються, а іноді ні. Коли якесь видіння з'являється, я згадую, «О, це те саме, що я бачив раніше». Але коли воно минає, то майже неможливо пригадати, що ж це було. Усі ці події не є чимось особливо значущим із того, що відбувалося в моєму житті. По суті, нічого особливого, все дуже тривіально». Вони з'являються навіть не в тому порядку, в якому вони відбувалися в житті. Вони виникають абсолютно випадково. Коли ці видіння виникають, я продовжую бачити те, що відбувається навколо мене. Але ступінь свідомості дещо знижений, але не різко. Враження таке, що половина моєї свідомості зайнята видіннями, а інша – тим, що насправді виникає навколо. Люди, які бували поруч зі мною під час таких видінь, кажуть, що вони тривають лише по кілька хвилин, але, здається, що минають роки. Безсумнівно, є риси схожості між цими баченнями, які безсумнівно спричинені локальним подразненням мозку та тією панорамою спогадів, що постає перед людьми, яких я обстежив. Наприклад, Ця людина бачила події безсумнівно життєві, що відбувалися в трьох вимірах. Далі ці бачення наставали незалежно від його волі. Він також повідомляє про те, що ці бачення протікали з великою швидкістю, і він наголошував на порушенні відчуттів під час бачень. З іншого боку, є також і суттєві відмінності. На противагу тому, що людина бачить у передсмертному досвіді, Ведіння пам'яті виникають не в тому порядку, в якому вони мали місце в житті, і людина не бачить їх усі одразу в єдиному баченні. Це не піднесені і не скільки-небудь значущі події життя. У наведеному прикладі пацієнт наголошував на їхній тривіальності. Таким чином вони не мають значення правосудного або просвітницького, тоді як багато людей, які пережили передсмертний досвід, вказували на те, що після їхнього оглядового бачення вони могли пригадати якісь епізоди з їхнього життя набагато ясніше і детальніше, ніж до того. Наш пацієнт стверджував, що не міг пригадати навіть окремих епізодів зі своїх бачень. Для позатілесного досвіду є й інша неврологічна аналогія у вигляді так званих аутоскопічних, тобто бачення самого себе галюцинацій, про які розповідається в чудовій статті Лук'яновича, опублікованій у журналі «Архіви неврології та психіатрії». У цих незвичайних видіннях суб'єкт бачить проекцію самого себе у власному зоровому полі. Цей дивний двійник наслідує вираз обличчя і рухи тіла свого оригіналу, який абсолютно збентежений і засмучений від цього несподіваного бачення самого себе на певній відстані, зазвичай прямо перед собою. Незважаючи на те, що такий досвід у чомусь аналогічний до описаних раніше позатілесних бачень, які мають місце під час передсмертного досвіду, відмінностей у цьому разі все ж значно більше, ніж схожості. Аутоскопічний фантом – Завжди сприймається як живий, іноді він числиться суб'єктом, навіть як щось більш живе і свідоме, ніж він сам. Що ж стосується поза тілесного досвіду, описаного нами, то тіло в таких випадках бачиться як абсолютно мляве, просто як труп. Аутоскопічний суб'єкт може чути, як його двійник розмовляє з ним, дає йому настанови, каже шпильки тощо. У той час, як у позатілесному досвіді, людина бачить усе своє тіло, якщо тільки воно не вкрите чимось або не приховане якимось іншим чином. Аутоскопічний двійник найчастіше видно лише по груди або тільки одну голову. По суті, аутоскопічні копії набагато більше нагадують те, що я називав духовним тілом, ніж фізичне тіло, яке бачить померлі. Незважаючи на те, що аутоскопічні двійники видно іноді в кольорі, набагато частіше вони описуються як щось неясне і безбарвне. Суб'єкт може бачити свою власну примару такою, що проходить крізь двері або інші фізичні перешкоди без видимих труднощів. Я наводжу тут випадок явної аутоскопічної галюцинації, про яку мені розповідали. Унікальність її полягає в тому, що вона включала одночасно дві особи. «Одного літнього вечора, близько одинадцятої години, це було ще за два роки до того, як ми одружилися. Я приїхав до неї додому на своїй спортивній машині. Я поставив автомобіль на слабо освітленій вулиці навпроти її будинку». Ми обидва були здивовані, коли одночасно обернулися і побачили примари нас самих, що обнялися. Їх було видно до рівня талії. Вони сиділи поруч на великому дереві, яке росло на іншій стороні вулиці, прямо проти нас. На відстані приблизно ста футів. Привиди були темними, на зразок силуетів. Вони були непрозорі і були точними копіями нас. Ми обидва легко впізнали в них нас самих. Вони поверталися навколо, але не імітували наших рухів, оскільки ми просто сиділи, спостерігаючи за ними. Вони робили приблизно таке. Мій привид розкрив книжку і показував у ній щось примарі моєї дружини, після чого вона нахилилася, щоб ближче побачити те, що було в книзі. Поки ми так сиділи, я став говорити дружині про те, що я бачу і що роблять наші примари. Те, що я розповідав, абсолютно збігалося з тим, що бачила моя дружина. Потім ми помінялися ролями. Вона стала розповідати мені, що вона бачила, і це абсолютно збігалося з тим, що бачив я. Ми так сиділи досить довго, принаймні хвилин 30, спостерігаючи за привидами і обговорюючи те, що ми бачили. Я думаю, що ми могли б просидіти так усю ніч». Моя дружина мала йти, тож, врешті-решт, ми просто встали і пішли разом по сходах, що ведуть нагору будинку. Коли я повернувся назад, я знову побачив привидів, і вони залишалися на тому ж місці, коли я їхав. Неможливо, щоб це було наше відображення у вітровому склі машини, оскільки верх машини був опущений, і ми дивилися значно вище вітрового скла весь час, поки ми їх бачили. Жоден з нас не пив ні тоді, ні зараз. І все це сталося за три роки до того, як ми взагалі дізналися про існування ЛСД та інших наркотиків такого типу. Ми не були втомленими, хоча був пізній час. Ми не спали, і це не могло нам снитися. Ми були цілком бадьорі, стурбовані і здивовані тим, що ми спостерігали і обговорювали все це один з одним. Припустимо, аутоскопічні галюцинації до певної міри нагадують позатілесний досвід пов'язаний із передсмертним станом. Однак навіть якщо ми розглядатимемо тільки риси схожості та повністю залишимо осторонь відмінності, існування аутоскопічних галюцинацій однаково не пояснює природи позатілесних станів. Причина цього полягає в тому, що для наших аутоскопічних галюцинацій немає жодних пояснень. Невропатологи і психіатри Пропонували численні пояснення, які суперечать одне одному, тож дискусія з цього приводу триває і загальноприйнятої точки зору ще не існує. Таким чином, спроба пояснити позатілесні стани, про які повідомляли обстежені мною пацієнти, як різновид аутоскопічних галюцинацій, означає просто замінити одне загадкове явище іншим. Нарешті є ще один момент про який варто згадати під час обговорення неврологічних пояснень передсмертного досвіду. В одному випадку я обстежував пацієнта, у якого були залишкові неврологічні порушення, що виникли після клінічної смерті. Порушення полягало в частковому паралічі невеличкої групи м'язів на одному боці тіла. Незважаючи на те, що я дуже часто запитував у обстежених осіб, чи не виникло в них залишкових порушень, Згаданий тут випадок був єдиним прикладом нефрологічного пошкодження. ПСИХОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ Психологія ще далеко не досягла тієї строгості і точності, яка характерна для інших сучасних наукових напрямів. Психологія все ще розділена на школи, що змагаються між собою, які дотримуються різних вихідних позицій, методів дослідження – а також по-різному розуміють основне питання про наявність і природу свідомості. Відповідно, і психологічні пояснення передсмертного досвіду широко варіюють, залежно від того, до якого напряму належить той чи інший учений. Замість того, щоб розглядати всі можливі типи психологічних пояснень, я зупинюся тільки на тих із них, які найчастіше пропонували під час обговорення цього питання які видаються мені найбільш серйозними. Раніше я вже торкався двох найпоширеніших типів психологічного пояснення, а саме, що всі розповіді про передсмертний досвід або свідома брехня, або несвідоме прикрашання. У цьому розділі я зупинюся на двох інших поясненнях. Дослідження наслідків ізоляції. На жодній із публічних лекцій, на яких я розповідав про мої дослідження, ніхто не пропонував пояснень передсмертного досвіду в термінах результатів наслідків ізоляції. Тим часом, саме в цій молодій галузі дослідження поведінки, яка швидко розвивається, описано явища, найбільш схожі з тими стадіями передсмертного досвіду, про які розповідалося вище. Ці явища також спостерігали в лабораторних експериментах із дослідження наслідків ізоляції. Під час вивчень